Dengan menyebut nama Allah, Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhal muzammil, qumillailai illaa qalila, wasfahu aw anqus qalila, aw zid 'alayhi warattilil qur'ana Hai orang yang berselimut, Muhammad Bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuh dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak. Wazkur isma rabbika watabattal ilaihi tabtilaah. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah, melainkan dia. Maka, ambillah dia sebagai pelindung. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamilaah dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. Inna ladayna ankaalan wajahimah kerana sesungguhnya, pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan adab yang pedih. Pada hari, Bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Inna arsalailaykum rasulah shahidan alaykum kama kama arsalailafir'aun rasulah. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah. Seorang Rasul yang menjadi saksi terhadapmu Sebagaimana kami telah mengutus dahulu Seorang Rasul kepada Fir'aun Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu Lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah. Adalah janjinya itu pasti terlaksana. Inna hadihi tadkirah sesungguhnya ini adalah suatu peringatan maka barang siapa yang menghendaki niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adna min al layli wa nisfah ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوا فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون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 وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله وخيرا واعظم اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari dua pertiga malam atau seperdua malam atau sepertiganya dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu maka Dia memberi keringanan kepadamu karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.